علا کمون خبر دا دی شروع کری وا چی رفعی دا پارا سلور زیزون رازی داما واو الف او نون داما بیلشوی واو بیلشو نند سبایانده ن ا کلا چی په یو شی باندې کلا کلا بته یو شی ته رفع ورکه نو الف با پکراول و... دا الف با علامه د سوي د رفع وی د بداسويږي نتا ورته ضम्मा ورکه توشي کنه و يرفع خ ما ثنيته بالالف او رفا ما د اغا اسم سنیتا ہو جتی تثنیه کبل الیفی با الیف بی تثنیه پی جنی چه داغی مانا دا دو وی لکه توی دو کسان دو کاپیانی دو جمعتو نا دو چه هر شیر چه دوی نوگی تا عربی کسوی تثنیه ور توی لیکی گی نو کلام چې تسنیوانې ته را داول لري چې د تسنی د زو ورک په 200 تا عربای کې سوي رجولاين ها 20060 کې ورته غرفاتان د جمعهتون دي مسجدان دو کتابو دي کتابان په شيګه پښین شو کوم چې په کلام د عربی کې تسنیه ده او تو غواړي چې زه دي ته دوم ورکم نو تسنیه باندې دوم باندې راځي بلکې تب تسنیه ته دوم ورک په الف سره الف په برابرول سو برابرول چې بنګ بنګ دی شروع کړی ما څه مصیبت ورولګلک سپک له وکړه وکړه مستا اوره ته زما دګ انسانیت دغه جې پیریډ کله شروع شي چې بارو بلل شي او خبره ورسره ورفع ما ثنيته بالالف اورف ما د اغه اسم ثنيته چې ته تسنیه کا بالالف با الف سره ودان خله معه ودخل معه السجن فتيان ورد نشو یوسف علی السلام سره جیل تا دوا زوانا ور دوا فتیان نو ګوره فتیان ته څنګه سره ورکو نو رف په اډای چې الف پکې کاستر <سطور> ورګه دا اوس څنګه په حالت دروږي روس ته تاسو په دې معلوماتونو رم بیا خپو شئ په خبره پوښوي غلا قال رجلان من الذين يخافون قال الرجلان پوښې په دیوانه د تاسو په <بصو> اوسوایي <تصفيق> د تسنيه حالت رفي ب الف سرهي سمې وې تفني تسنينه تفني انا نحوي مجلو شو کی غلط وې قالي جوړ غزان نه په نحوي شي ها رفي رفعي با ب الف سرهي البنه ننځو باندې خو د تسنیه حالت ربي په پالی بي اوه وي نه hội مبارک شه ستانحو کې په برابر برابر نشوونو ربي وي تسنیه وي 30 وي تاسو نه خو ویل نه خوځو ته ویل کې کول چې جبه کې غلطي نه دي مغه ټا غلطي سړي سین جوړ او سوار بسی یو بل شے پاتشو شحالت رفی بس سرائی پنون سرائی ورفا بنون ان یفعلانی یفعلوهن وتفعلانی تفعلینا کو تا سوه علم صرف وای ان شاء الله صرف کې دا ګردانو دي ګنه طالبان چې په یاد یادي نو په دې کې د یو ټکی نسوار لستکي جوړیږي سور یو ټکی نه واه دا وی زیږې نسوار ګوره دا هی وجه دا چې کار کای مثلا ا نومز نو مز چې کای نو یا به یو سړی کای یا به دو سړی منځونه کای یا با غړی یو تا واحد وي دو تثنیه وي او دا نو تا جمع وي اوس یا به یو خزه منځ یا دو خزه یا غانه خزه نو یو تا واحد وي دو تا تثنیه نه جمع څوک به په شوشول شپاګه وس دغدري سړي او درې دری درې درې شپږ څیش په دا بیا غایب یا په حاضر غایب مطلب دا ده چې زه اوسم آ غځې کې سړی مونږ او حاضر دا چې تا مخا مو کې تاسو مونږ کو او ځې کې زنانې مونږ بخامهته دې ځنانه تا ځنانه دې تام مونځ کوو هي شو هي هغه دوه سړو مونځ کولو تاسو دو سړو مونځ کوو هغه دو زنانه مونځ کول تاسو دو زنانه مونځ کوو هغه دا نه شي پکې شي پکې شو شو دولش ول ما مونځ کول تاسو شو مونګه مون سکول مونګه مون سکول نو کله سړی وای چې مونګه مون سکول کله نه نه وای چې مونګه مون سوشوال تاسو کسوار لښو په خبره پوینه شو دا چې په تاسو وای غنچه دره با یتره بو دربان په هو دره بنیاد مازیږي جوړوي دره با دره با دره بو دره با دره با تاسو دره نه درته درته ما درته درته درته درته نو درته درته دره اپنا اسلی وانه دا مزارې کې سوار لڅږي جوړوي تا وار لڅکه جوړي سوار رس باندې پوشوي تا به دا ورځنی چې په پیلې مازي کې سوار لڅږي د مزارې کې سوار لڅږي دا اولي دي دا زکه چې دا چالش پوینه کنه پوی نو ده وای اوس به تاسو پوشوي مزارې مازي خو مبي جندلې وا ما تریش ز سر تالوساات او فیل مزاری موجه یا مستقبل سره د ماضی د پارزان ته سیغیدي سیغی مطلب ځانته ټکییل د مزاری خپلپل تکی لکه دوبهبهو دوته دو نه دوربته دور تو معضرب تو دورب تو دو تو معرب تو تو دورب نهتهی تدریبو یودریبانی ادریبونه تدریبو تدریبانی ادریبنا تدریبو تدریبانی تدریبونه تدریبینه تدریبانی تدریبنا ادریبو نادریب خوشاګبوې بنښو مازی مزاری سری بتا سو پیجه نه یې اوس درازم مونګه وی طلب رفبنون سره یې ته سره به دا کلا پا فیل موزاری کی پسکی پا فیل موزاری خوبی جنہی کن اگر کار چی یا پا حال کی شو یا پا رات نون کی وقت کی بکی گی گیت فیل موزاری ہوئی پا فیل موزاری دی سوار لسو سیغو کی بازی سیغی دازی دی چی پا اخیر کی نون دی لیکن شو نکلے دی داتا یفعلون شو تفعلانی تفعلینا تفعلون سو سیغی شوی دته وي دته زوي صيغه په معنا د جوړولو سره راځي ها نو دا د دی فن علماو په دی وزن باندې جوړ کړی کله چې ته زه دي پینزو افعال او تا ده فعلونه دي زه دي پینزو افعال او نون ثابت پری دی نون ثابت پری دی پویږي کنا پویږي په او کله چې تو شي راځي د دینه سکوم دې دی طرف انور کوم نون به توغور زنه نون بده چې کی او با ورځه ته نو کار بسام ما تا غور یوس یفعلانے قران کیس راضی قضیل امر الذی فیه تستفتیانی تستفتیانی الکذا سدی فعل مذاریذ سشدہ تم مد پیک فتحہ د پیک کسره د رفع د پیک نون د پیک تادي يفعلاني مثال شو تا يفعلون مثال شو تا يؤمنون <تصفيق> الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بحالتي رفعيك ده لوني ثابت بات ده غرس تفعلاني تزوداني فوجد من دونه ممرأتين نون بگه ثابت ده نده پحالت ده رفقه شو تفعلینا قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البيت اتعجبین نده اتعجبین کی ثابت ده ده علامت ده ده شده سشده ده پیالت تفعلون مثال بسنگئی تؤمنون بال بل بال کتاب کلی هی وشی بیا زمان خبر آو رائی دا نون بکلا علامت درفی دا فیل مزاری پینزوسی غوکی با نون سابت دل دنون بسوی علامت درفی باوی کنون دلر شو نو تبوی چوز دا مرفون ہے کل تنون لرکی گن پات وګور ان تاسو رالله دلته اصل کې د تنصرونه تنصرونه نون څه شته نشته نو دا تنصرو لا په حالت ده را فکر خوشاله خوشاله را به شي درته ان شاء گورا بیاز اولی خبری تزم مونگا ہوئی چې علامت درفی سلورسی سنے دی دواما سوزے انہوں کی رات لا تاچی کتاب اڑھو لی کم کم دواما سوزے انہوں کی رات در وایا کب کم کب کم اسم مفرد یاو دویو ویج جم مکثر دریم دیو مونث سالم باغ امداری چور پوری سے شے متصل نہیں انختر پوری سے کستو صحیح دے نواؤ علامت در فی بسو زیونو کیو اسمائی خامسہ اسمائی خامسہ چھو یہ اسمائی زتہ مکبرا ہوا ہے جمع مذکر سالیم سشے جمع <سلام> مذکر سالیم دریم الف د په یو ځای کې راتلو علامت درفي بسکی تسنیه کې او بل د نون نون په بنزو سره ګراځیتاسو کړه څوک به پوښو هلته دا په یادو اوروي سبحان وز کتاب د سر نه اورون په یادو هیڅوک نه ته خبري خو یادو دي ترکه نا یې زبر درسته خانه پیل کړه ها بښه بښه ا په کلام څه توي یو خبره انواع د کلام یعنی اجزاء د کلام کوم کوم دي دويمه خبره دریم اجزاء د کلام یې سمې الحرف کنا دا وی تعریفونه سې او د اغي علامات دي او شیبي بلا خبر اعراب ستو ویلکی اعراب دسو قسمه ها ها رفع نسبه وخفض دې کې بازې سم پوری خاص دي بازې په ور بازې بیا اعراب کې کله علامات درفي کې کله د نصب کله د نو علامات درفي څوسې زوندي زوندي سلور ضمه او الف نون په ضمی سره چې کوم ده دوما بس کې راځي علامه درفي وسلورو زوينو کې اتا چې کوم وي بیا ور پچی سې واو دې نو اسماء ذاته مکبره او دارنګ جمع مذکر سالم تدیک راضی بیاور پسی الف تے علامت درف کی درم الف تے نو الف سره په تسنیه کی راضی صحیح شو بیاور پسی لور علامت علامت درف نون دے تاپاسه کې راځي په هغه باندې 500 کې راځي شکم دی باندې پښه والا له کده بس ته او